Begira, mundua, zergatik ez, ona da? Ikusi nola pausatzen diren intzatantak belarri zpietan. Entzun belaino zuriaren sabeleko isiltasuna. Entzun giltzaren soinua atean, eta euritantak telatuko egaletik erortzen direnean. Edo nahiago baduzu, imaginatu txabola txiki bat iba sakon baten ertzean eta barkuen tutuaren deia bidaiarako. Begira, mundua, zergatik ez. Ona da, poesia pixka bat eskatzen zaionean. Patxi ezkiaga. jolastu nahi zu pixka bat? Jolastuko dugu pixka bat. Zein eka hundiago agotako? Asi zego. iskaltzen denean ekaitza hitza egiten da. Euria zara-zara egiten duenean ubideak gainez egiten dute. Tximisttak museseman dio Trumoiari. Trumoiari barruak askatu zezkio. Eta zasta, norrrari date joka. Isiltasuna da, isillik egon ezin ixoeta on getorri Ititzaen ahots ekaitz eta eka irdatigoikoetxe teklatsoen mailan eleeder? Hor Erak balddinzen hand Haria moztu dut irrrati ez delakubi biion jolasa bakarrik. Baina hala ere pentsatu naet gehiago ere jarri ditugula jolasean? Bai azkenean baddakizu. Aitaari korapillo Pillo piño Oa <laughs> Musikarekin eta usnarketarekin jolas egiten duena Xir Lopez Iraola atiri, begitztatiz... Gaurko tarte nagusia berari eskainiko diogu eta gaurko tarte nagusia berak guri eskainiko digu. I, Proiektu berri batean bete-betean sarturik dago Asier eta orixe, orixe orkestera dator itakara Zeren Musikaria ondi bat, beste musikaria ondi bat Asier López iraula behazen darra gaineko gure pasazia Dio jarren, magi, Galdetu beharko diguekaitz, horrela bizitzeko, horrela bizitzeko, zer. Ea. Kantua prest dezu? Azteko etxeko lan egin duzu. Bai, bai, taldea adet prest. Taldea azpeiti da orain dela gutxi argitara ez eman dena edo. E, Ni behintzate orain dela gutxi izan dute talde honen berri eta asko gustatu zait entzun diodana, bulego taldea da. Azpeitiko bulego taldea ba, apartaide gaztek osatzen dutena. Non izan duzu ba, bere berri? Ba esango nuke irrati bidez e, izan dudala bere berri eta behar bada badok, Plataformaren bidez ere bai elkarrizketaren bat edo egingo ziotelko. Baina, kanturen bat edo beste, ba Euskadi Irratian eh, Joseinaren programan esango nuke. Haiia Birniklaan uste. Hori Beazer bilatu be dut? Bu-le-go Edozen kantu Bai, edozen kantu pixka bate ikusteko beraien musika estiloa, pop-roka Lurren gaineko gure pasajia Oba xabiria milagarria Hortizetamendiz tambergi statu sitiet ire vilgire kinteraza untari oriperada de la història heliu Eko guret mazzagiat cariñáis tabate al año en galdu dut erlojuan juan haciendo un zamata inchiquiana izela o artutane keak vengo sas Arazoak tudut Te anni ciaso jaioak gara itotzen ari garela senti arte emaidazu bulego taldearen, azpeiti hartaldearen egan kantua. jolas bat, memoria jolas bat, hitzak esan hala, aurretik esandako hitzak errepetikatu behar dituzuna. Eh, hala jarraituko dute aste azte, gure liburutegi oparo ahantziala aurrekoak ere errepikatzen jaogunez. Osondorrela entzule jakingo dute gure liburutegia ze liburuz osatua dagoen. Sartuko zara jolasean? Saia tuko naiz oraindik Haritza moduan nagola iru itze zait hasieran gaudeta. Ilargiaren alaba. Ilargiaren alaba. Ilargiaren alaba aitaren etxea. Ilargiaren alaba aitaren etxea. Ilargiaren alaba aitaren etxea gauzen presentzia. Ilargiaren alaba aitaren etxea gauzen presentzia. Egon sentit. Egon sentit. Inendiarra Beste zenbait kontu erreplikatzen ditugu egunean Joanean zergatik ez erreplikatu liburuen izenburuak, ezta? Hauek dira erreplikatu beharrekoak. Ba, gure liburutegiak dagoeneko baditu 3 liburu. Ilargiaren alaba, Aitaren etxea eta gauzen presentzia. Laugarrenarentzat badago tokia? Baita gehiagorentzat ere. Ba dut erditut. Behasaindik, Iruñetik, Amezketatik haso ditugu aurreko iroliburuak gaurkoa nundi dator. Gaurkoan Azpeitia aldera, goiz. ditu. Eta gonbita? Nori pasa diogu? Ederri. Itxazoan, da... Eder, Ituralderi. Zer realizara irakurtzen? Zer dela eta iritsi da zure eskutara eta irakurri gozu tarte txo bat? Olatu bat, biolatu. Zemateo olatu bat, biolatu. Zemateo tsmutilatu, senatari. Putatu. Auşe, ederrituraldek kontatu diguna. Kaixo, eder edernaiz Eta ritorraldo, dorko beste edozin jortelan biharamunarekin egongo litzateken Euskal Herriko edozen gazte izan zitekena. Baina horren ordez, aurreko urtetako parranda udari beste modu batera ari den azuko ateratzen. Irakurtzen harina izen liburua, hene baitan bizida da, maian etxoperen arelen liburua da, eta irakurtzak edituen liburuen zerrendari ari bat ostunaian hartu dut bere horri gozatzeko lizentzia. Eguna ez du argitu oraindik kataku bardean doden gazteentzat. Musikak ozen egiten du ibilaldia aldia pareta batetik barrara, barratik gazten belarrietara eta belarrietatik taletara. Koaderriak dezegendira duela ia bi ordu eta bakoitza nahi edo alduenarekin da solasean, alabertzeri gabe edanean eta edaria pelduaren basoak eskuan jada jasanezina den bat gehiago nondik erantziko. Komunera joan ditorreak egiten dituzte irun eskagazte. bueltakoan begia direkirik dituzten. Mutil bat, zerbitzariari arizaio jarrdezala bomba estereoren kantua. Barraren alde batean, solas jarriuan ari den bikote bat. Bikote bat ez denatokia egon hori den oztatuaren izkinean Dantza egunak biharamuniek izan ez balu bezala. Eskoa goiti eta beti mugitzen dituzte arritmoa markatuz. Oink lurrete gehi galttzatu gabe, alde batetik bertzera, eta eskuineko eskoa beti dut. Pisa baino beroagoa dagoen garagardo gotilatxoari txikez.a Talurta itsazoa. Ene baitan bizi da, mailian etxoperena hiribarren idazle gaztearen, lehen eleberria. Siria kere ez lo canta, Azken asteotan ekaitz gainera izpide izandegu mailene choperena ira kurriverde bula librua ta konbitatu verde bula itakara. Bai. E da berrezela horche dogatni kere ira kurriviarreko enzerrendan eta bai, e, haste honetan ez bada asteburuan espaldin bada datorren hastean ekingo diot. Iargiaren alaba aitaren etxea gauzen presentzia, eta hee baitan bizi da gure liburutegiak lau liburu eder ditu Ederrituralde, esker asko Mapa dute erdi ditu zirriketuzzerreketo Ma dute erdi ditu baina naiz ez iludi ditu Hurak ere mugak ditu Triste dago lurozoa, da lur osoan, talur jota itxasoan Triste dago lurozoa, da lur talur mota itxasoan Olatu bat biolatu, zenbat biot, mutilatu Olatu bat biolatu, zenbat bihotz mutilatu, Senatari diputatu nola gauden begiratu. Ta eskuak ondoratu, izgitezen ondoratu. Ta eskuak ondoratu, izgitezen ondoratu. zen nondoratu Ta eskuak ondoratu Euskal olerkari egin, eta aien gortkutzak daztanduko bituzten, lupin eta legatzekin. Lagabakioetan garraitzeko, ondartzetan mintzatzen Yoveria nais 2000 eta massa spitko udan hasi eta 2020 digarren eta urtera luzatu den proiektua. Poliki poliki argi ikusten ari dena baina bide egiten jarraitzen duena. Irlandako emakumeoak proiektuaren dita horrela bizitzeko eta proiektuaren sortzaile eta gidari Aier López iraola. Beteko dugu geroa Berezko Har hititza Bere osotasunean proiektuak sei lan biltzen ditu eta bik ikusi dute argia. Eta argitaratuta da, dago, argitaratuta dagoen horri eingo diogu tira Ashir Lopez eta Olaq sortutakoak se se soñu, ze ze duen ezagutzeko se reinduen oh, ezagutzeko. Bi mila eta hogeiko apirilean ikusi zuen argia bildumako lehen alearen aurrerapen abestiak, hau ez da abestiak, hodei ezeiza zalduak eginiko bideoklipatak guzti argitaratu zuten, eta hortik aurrera gokoak ba, poliki polikiari dira argia ikusten. Eta barka kantu triste hau Barka txuriekik besarkaturi gure itsasoko ursak onetan mugintzen ba Bona, hau seba, gozokia. Hau ez da, lehenengo alearen aurrerapen abestigisa kaleratu zen lana. Bagoaz, e? Eh? Bagoaz eh? asierrika esatera. Fonohambren bestaldean dago da, agurtu behengo dugu. Axier López e, iraula, kaixota hongi torritakera? Kaixo, kaixo, zero. Axier, ze gara entzuten? Bueno, ari gara entzuten horrela bizitzeko nire e, lan bilduma berriaren lehenengo aldea izan zenaren orkezpen abertia izan zera. Hau ez da. Hau ez da zer ez da, Bueno, horre letra horretan saiatu nintzen eh bueno, saiatu nintzen adira batzutan nola eh hautematen ari garela hautematen dugun. Hau da, gure hautemate jardueraren beraren eh edo hartzen dugun eta orduan Bi, bi alde, edo bi sentsazio sentipen sortu bitzak egoera horrek batetik e, berez e, familiarrunt bear luketen gauzek e, gauzak iruditzen zaizkigula arrotzak baina bestalde badiri hauten mate horrek badaukala pisu edo edo e, sakontasun berezi bat eta aldi beran irutzen zaigu gauzak betidanik dakizkigula ezta orduan hor badago E, horretan, iberesia, horretan, sa, e, zera, Aixer, dut, eh sentsazio horretan zroi berezia eta hitz horretan, osea, eh zera hitz hori irlatu nahi dut. Axer pisu eta sakontasuna zure hitzek dute. Bueno, eh e, idazkera mota ezberdinak erabili ditut e, bildu bilduma baina egia daagian justu or, abesti horretan ba, nit, batzuetan egite nudan hori bai dagolakada eh trinkotasuna edo eta erabiltzen dituan hitzak edo esaldiak oso trinkoak dira, askotan ba, uler garritasuna ere nahiko e, zailtzen du horrek, baina bestaldere, bori, ba, hain puztuta edo esan nahi, ez, puztuta nahiko nituzke izatea, nahiko nuk izatea da orduan gero, bain txuleak daukaukera hori irekitzeko, ate hori irekitzeko, eta eta espero dut, barnean nokaten guztia, ba, e, e, azale datuko dutela. Aixerri iruditzen bazaiztu poliki poliki eskueman eta poliki poliki e, atzera atzera ingo dugu. Aixerrek bai. e, musika ibilbide dagoeneko bere gaztetasunan musika ibilbide e, luze egina du. E, Oroi itzapeneitiraka, memoriaritikaraka e, ondoriztatu duet. E, 2008a maua hemen ementsi izan zinen, e, bai. itaka saiontan saio bat bai, partekatu bai. gen du, izan bai. zinen. Bai. Lan horrela bizitzeko 2000 eta hogeian argi eikusten den lan honen aurretik beste lan luz ere argitaratua e, e, dituzu, errotik, bai. entelekia, oro bat, e, nondik datorra xer? E, freskatu ikuzu memoria, orduko hartan asko kontatu zen ego, baina nondik datorra xer? Nola egiten du salto e, musika gintzara? Berez, bueno, e musika egintzan aurra nintzenetik ez taukate, e, salto egin izana edo auto hori bai egontzen abbia puntu bat horre momentu bat non musikarekin hasi nintzen ez da bereziki bateriarekin eta bar bai ordutik aurrera esan dizagun beti on dela hor begiradagean e, bai bai ikastola buka duzunean eta er, karreraren erabaki ta hor momentu horretan nik filosofe ikaste erabaki nuen ta orduan musika agian bai geratu zen, bigarren maila batean ez, baina bigarren plano batean ere ezta, baina ez nuen agian ordu larte bezalako e, eta presentziaz landu. Gerogia da, filosofia bakatunen orduan bai erabakin nuen e, musikarekin jarraituko nuela ekasten gehiago, sakonkiago eta hor horregontzen e, momentua ordu larte, ba hori e, rock eta rock experimentalan munduan boitu nintzen Ja, igual e, jauzia edo erabakia bai egon zen filosofia bukatu nuenean, erabakin nuenean e, horre lanketa bat egita ikasketa batzuk akademikoagoak. Eta gero hurrengo asango nuke behin prozesor bukatu eta musikenek e, konservatoriora salto nuena edo konpozizio ikastera, hori izan baitzen baita ere beste puntu importante bat, hori bukatu eta gero egon zen beste jauziedera erabaki bat, non nik agian bai erabakin nuen bi mundu horiak ustartzea, ezta, bai, bueno, agiat iru esan genetak, hau da, e, filosofiara arteko aurre eta nera musika guzti hori, gero, e, konserbateroeko musika guztia, hori pixko bat bildu, eta horre, bat zerbait nirea propioa edo e, egitea. E, bai, bai, eh musikaldetik edo da nerabe eta hortzaro hortzarotan nerabezar gero filosofiaren unibertso guzti hori eta gero eh akademikoaren eh unibertso hori. Hoyo gustartzea. Zer du? Azken proiektuak berezi aurrekoek e, ez dutena edo aurrekoak aberasten dituena? E, Norantz doa hasier? E, Bueno, galdera da, nik askotan e, e, nire buruari egiten dudanaz, enorritaraino, mereziduen. Nik nor, lan berri bat, asten dudanan, niretzako baita importantea erronka bat edo jartzan nire buruari, ez hainbeste erronka kompetitibo edo tekniko bat. Baitzik eta, bueno, nik kuriositatea piztu dardik niri arteak, ez nago aspertu behar, eta niri gustatzen zait, gustatzen zaitzik hartelanak, non... E, asiera batan usen zaituzten, e, zer koderekin interpretatu ez dakizula. Horban, er, er, eraiki berduzuk kode hori, noski, e, artelan hori egin arekin batera, topozatzen dizun bideo horretatik, eta eraikitze horretan, zuk hauza bat ikasten dituzu. Eta nik e, nire artelanekin, er, e, nire lanekin, nire sorkuntza lanekin, hori er, nahiko nuke e, lortu. Bai nirekin, nire buruarekiko eta bai entzule arekiko orduan, Agian, e, formatu, formatua izan da, e, agian al, geien dena, edo erronka geien suposatu dena, ze bilduma bada, dira sei alde izango dituen, dituen, ja, nahizetar gitarratzen joango nahizen e, pizkanaka, orduan, ez diska bat egitea amabi, amaika amaabi abestitakoa, hori aurrekoetan egin nuen, ba eta aratago joatea formatuan, eta ba bakoitzak izan zezala bere, bai musika aldetik bere lenguaia propioa idazkera aldetik ere eiteke izan bere e, nortasun propioa eta guztiek nolaiteko mosaiko handi bat egin dezaten hori esparru guzti horiek bilduz taagian badai orain arteko osagaiazko lehenago agian pues e, iragazten dituena ba, ez dago agian dirik, oro baten ez dago elektronikarik e, orduan Oraingoñetan esan dizagun utzela osagarrietazkorik kanpoan geratu eta orduan denez izan dutela beraien tokia. Sei lan biltzen dituen bilduma bat 2017ko udana hasia eta esan dezakegu bukatutzat dagoela baina argia ikusten poliki poliki joango dela. Daueneko bihan argitaratu dituzu formazio duala eta eta ni aur e, saiakera musika fikzionatua. Zer da hori? Bona <risa> bueno, hor, eh, nolabait lehena ipatzen nituen munduen eh, sintesi adirazteko izpotolo batez. Batetik, saijakerak adirazten dugu hausan arketa filosofiko arekiko daukadan atxikimendua. Eh, bestalde, eh, fikzionatuak adirazten du literaturaren eh, esparruarekiko atxikimendua. Eh, Eta musikal, bat musikaren bitartez egiten dudalako e, gestu, e, sintesi hori, ezta? E, diketut filosofia gutxagiten, dut literatura gutxagiten. Eta abestikintaren bitartez, esan dezagun e, esparru guzti guztioiek e, bideratzen ditu dela. Orduan, nahi eta izpotoloa izan, hori ba, topatu dut izka bat, e, ze fikzionatuak esan edu bere, bat literarioki, badago argumentu bat, edo badarrio badago narrazio eh moduko bat, batzuetan gehiago besatzen gutxiago. E, baina badago ere baita hm mm, edo ikerketa, igual keitzoa ikerketa esate baina hori badago aosarketa eh e, e, peto filosofiko aspekto petoago da. Ia dituan liburuak eta landu dituan gaiak eta autoreak e, filosofikoak dira eta filosofia datoz. Filosofiatik datoz orduan, bueno, saiakera terminoak ematen zidan eh dura hori. Eh, uh -huh. e, axer mm, zure egunerako bizimudan bete betean heldu diozu e, musika egintzari, baina bada filosofia ez baztertzeko tare geiago filosofiari ondo helduta e, bizitzeko modu bat Biak Mm, ez, Nire ni dela diozu, bai, e, bai. modu bat. Bai, bai, azkenean ni musika irakasle naiz. Ordua hor esparro horretan Omer, beti daude hausnarketarako e, e, paradak eta eusin e, e, e, e, gai tratatzen eta beti e, joratu itzakezu gai filosofiuka, baina berez e, sakon sakonki ez eta ez explizituki eta ez orduan egia da. E, nire sorkuntza jarruerak, hau da, oibidetik kanpo egitinditu den guztiak, guztiek baien baten zidatela okera e, filosofiarekiko kontaktua sorkuntzanen bitartez mantentzeko hori bai egia da bai beste enzunez, besteak irakurrize ikasten dugu guztia non aurkitu du hasierrek e, zuk egiten deszuuna, e, musikan ez jakintasunetik, irrraia piztu eta bueno, oso gutxien zuten dugu edo osonek ez irit gaitezke, zuk egiten duzu hortara. Zuk nondi jaso duzu. E, A guztiania nongourritatik?, bueno, e, Iturriezdorenado noski musikalak, literarioak, Eta filosofikoak, ez da, piste triada edo hori e, aipatzea berriz. Orduan, mm, iragazin e, iragaz moduan edo galbae moduan filosofiakoa e, izan da gehien bat, e, pentsamendu feminista, ekofeminista, hori e, hildo garantiko bat, hori hortik ja, eh banekoan e, irizpide garbi bat nondik helduetan hori eta ze autorei eta bar. Gero, literatura pedagogionez, bueno, ba horia ja pizka bat nire, oso bueno, zaletasun propioak edo ze autore edo ze idazkera motak gustatzen zaizkidan, eh te ber dago momentu bat, pos, zure ildoa edo zure ateratzen saizuna idazten duzuna ta kito, esta. Maior ba hori zaletasun e, propioak edo. Eta musikari gaurkienez ba aldera aipatu ditudan aipatu ip, duan ibilbide guztio horretan zehar ba e, Iturri Anitz za hor rockatik hasita garaikidera, garaikidetik elektronikara edo antzinako musika edo musika erliciosoa, edo enfine, horre pila bat eh kultura zuneetako musika mm, Iturri Anitzak Aixer, garbi dago musika ez dela melodia bakarrik musikan izak ere pisoa hundia duela, musikaren bidez e, mezuak zabaltzen direla e, laua izetara, e, zuri entzunez, e, bate kontorio ez dezake dezakea, egiten duena musika da, baina hasierrek egiten duena literatura ere bada? Pos pos bate kontorio ezatu detori. Bate kontorio ezatu detori. Bate kontorio ezatu E, inoze, e, e, prozesu lako, lako prozesu luze batean, bereziki sei aletako eta prozesu, e, e, epe, epe luzeko prozesu batean eta autokonfidantzaren kontua da e, oso-oso-oso funtsezkoa eta askotan mm, denok bezala zaurgarria gara haula gara eta batutan uste duzu egiten erizarena ez tola inora eta eta utxaren urrengoa zarela eta zerremontralizara zuen benen e, E, Seudos hasi literaturan usteko hitz jario nora hezeko hau idazten. Baina bueno, nik e, nik baduka e, sensazio idaztenari naiz zenean idaztenari nala diot hitza eh, literatura aldetik idazten ari naizela eta hau behin zuei iesan izan gainera, irakurtzea gustatuko horitzaidaken hori ezta, mm -hmm. musikarikin egiten du nik orokorrean sorten dudanean egiten dut En, entzun irakurri ikusi nahiko nuken eta ez dagoen edo, ikusi ez duan zerbait. Ta hitzekin berdin egiten dut. Gainere, trataten dut Euskara tratatzen dut, oso malguki edo usaten zaite kasi materialtasun batetik lantzea hizkuntza eta orduan e, erabiltzen dut soinunak balira bezala hitzak eta orduan beraz lideratura balin bada. Izkuntza, izkuntza jorratzea e, tres, sorkuntza tres nabe bezala Eta agian e, kasu honetan batzutan fikzio puntu bat baldinetan narrazio tijoan eba edo poetikoago beste batzuetan beste hildu batzu jorratzen dituzunean, borduan bai, nahi pentsatu literaturalik ere eba E, Aixer, natura, e, feminismoak pluralean, gorpuzan, itasuna, e, zer kontatu nahi du aixerrek? Zek ezkaditu aixerrek egun erokon? Hor, abia, abia puntua, lanaren abia puntua, txantzen, generoa. orduan duan, baldu balduan jara, nik gauza pia bat, e, ikasi, nahi konuke pentsatu, bai, balakitik hasi duela, gero konturatzen, gero, konturatzen tera, tuti izula, da tutik ez dakizula, baina eh ni badakitz es nekien hortzemuga zer muga pila bat zabaldu zaizkidala, baina garaio horretan esatenen genero eta natura, hori izango da nire abia puntua. Generoa eta natura. Kon unituelako oso errora gideramatza den eh e, zirela. Mm Horri -hmm. hori izantzen interesa eta gaur egunere hm mm, iruitzen zait, bueno berarezeki e, mm, genero eta sexo nortasunaren inguruan e, da, sortzen ari den pentsamendua eta mexamendu feministaren tradizio guztian dago laberatasun izugarria eta pen, e, filosofia kalitate maila izugarrizkoa izugarrizkoa eta e, agortezinagan ira dago aniztasun izugarria dago abelastasun izugarria eta oso emankorra orduan gaur ere nez eta ber horrela bizitzeko bukatuta dagoen Gaur ere horiek izaten dut, izaten ari dire, orain ere, nire hausun e, arreketa gai e, nagusiak, dena den orain txo bertan ere, pixkat atxe den puntu bat zan ere banago, e, pixkat lulu berri moduko batean, baina oraindik ere, hori e, ez dago itxita inola, inola ere. Zabaltzen biotza. Sokoak esaretzen zui arozean izipizten eta nola goxiotzen diren Ez dia bailitz. Nola errotzen zaren lurrar nasten, miresten, Inaraiz eta hurrezko Zugantxu pasterturik segunak oket Egin tate segin beldur gabet Zneukak egalbide herri ia hiru urtean juzadara buru belarri lanean lau grabazioa ala beharrez, ala dizut, ala etxean egin behar grabaketa. Bai, bai, hori da. Azkenean eh, estudio konvenzional arruin batean eh, bueno, hori zirutze izango zen gainera, eta naiz zeta nik sekulako zortea doko adan, zed Freddy Pelaez eh, azkautar behar saindar nire lagun minak estudio, potxoko estudio behik dauka, eta badakit lagundu izan dit, gainera, prozesu guztian zehar, masterizazio azkeneko fazio oietan eta bar, baina e e behar nuen kasi ia, ia, ia, presentzia presentzia konstante bat e estudioarena, ba ez zaudelako etengade grabatzen, agian grabatzen duzu asteburu batean, eta gero handik beste bia aste buru eta grabaten beste pasarte bat, edo orduan E, naiz eta egon diren grabaketa baorgano grabaketa kabes batzak grabaketa goiek egun konkretu batzuetan egin direnak material gehien gehien gehiena grabatu da etxean eta ba badaude materialak dula hiru urtean dula hiru urte grabatuak izan zirenak E, Laugoruko grabazio hasier hori e, pasarteak eta pasarteak eta pasarteak kaos bat izan daiteke. Aipatu dugu filosofia aipatu dugu musika, e, formula matematikoaren bater homen dezu hori guztia ordenatuta Deskribatu deskribatikzu zure ettxexoko hori panel e, hori e, koloreak nola, kokatu, nola antolatu mm. e, lan hori nola egin lagundu izena. Edo laguntzen dut Horre, <laughs> fa, panelen fasea izan zen nahiko behar di bide, oza, erdian edo, e, prozesu guztiaren erdian, testu gehienakia idatzita nuzkan, e, eta orduan, nah, nuzkan nizazita, batzuk eskuduz, beste batzuk joan, baina zinituen aurrez aurre ikusi. Eta nik behar nuen, norabaiteko pintzat guzti e, hori antolatzen hasteko eta eta eta tartekatzen, espazioz urenetan kokatzen eta, e, eta barretotzen denboran zehar e, e, sekuentziaten behar nuen ikusi fizikoki, orduan e, eskibalizten eta dikotekideak esan zidan zer berak ere alakoak e, egiten ditu lako zinimalizu da, eta gido egintzen eragintzen da, orduan berari laguntzen zion prozesu honek, orduan jarri nituen hartzek gure hartzek ere e, egiten zuen hau. Eta horren, paneloietan, Hasi nintzen testu imprimatu testuak eta e, or haszi nintzen guizerekin ba, edik kortapega egiten, baina benetan kortapega egiten, orban zatikako du pasarte eta jarian,etarunua nintzen mosaiko edo moduko bat egiten eta hor behinzaats ikusten nuen ba hori proportzioak, e, testu haiitatten mota zebereinak daudenez, e, sei alebakutzak bere tekstualitate edo e, nortasun idazkeran nortasun propioa dauka orduan koloreztu nituen orduan ikusten nuen gorri asko dago ezkerrean berde gutxi hemen bueno joaztenitzen pizkat proportzioak ikusten hori batetik eta gero formularena bueno ni es naiz e, berezeki matematikoa es batera gramatika de naiz izan baina egia da e, grozaba baterako konkretuke formazio duala in zuzen formazio duala badauka patologia, soziopatologiaren inguruko eh, idazke eta asko, ausnarketa asko, eta baina inuen izatea oso eh, fragmentatua, eh, musika oso fragmentatua izatea, eta fragmentazio hori izatea pixkat alinatu automatiko, mm, baina nora ezeko bat eta pixko bat, hori. Eh, E, bai alienatu puntu hori ez dagola ez dagola borondate jakin bateta borrondadateren nahiko e, nahastuta daukala boromdatete horrek bere bere baita edo bere burua. Oran horretarako e, e, alab bestesteko e, sensazio hori sortzeko, besterik gabe hartu nituuen zera interneten badaude jarri zifra batzuk eta daterako eta dizkizuta zarezko zenbaki batzuk. Orgolako gazo bat du baliatuz lortu nituen balidez, iraupenak antolatzea. Nikin baneuzkan, horrela, piztial duduzek, baina, fontzumazio duela, manezkan ere baita, imaginatu bost soinu kualitatea dauzka dela. Batu ira oso aguda, bestatu grabeagoak, eta horrela. Egin dituen iraupen taula batzuk, bai zan, iru minutu, bi minutu, sei minutu, bost segundu. Nolaiteko segida batzuk egin dituen, eta gero, azarezko beste mekanismo mekanismoien bitartez, erabakitzen nuen, lehenengo, irun pasarte bat, gero e, sei segunduko pasarte bat. Eta horrela, baukazur sensazioa, e, batetik beste razoazela e, pixka bat, e, linealtasunik abe, eta boromdaterik gabe, boromdate, noleteko traketx edo, edo mm, galduriko boromdate banenu neizlatu teknika guen bitartez. Baina, bueno, ez da ere sekulako zera izan, eh? <hazurra> Iskate, nahi koartesan ala izan zenera baita. Aixer, zindasmoa, faltatiten laulanek argia 2008an ikusiko dute? Bai, e, asmoa da, urrengo ikasturtan zehar, e, ale guzti aria e, argitaratzea. Kontua da, bila ale, oza, oietariko bik abezbatza daukatela, e, jada ikusten da, abezbatza pasarteak agertzen dira, formazio duelen agertzen da, behin eta orain jarri berri duzuen eztea ere ere, abezbatza badago. Hori garabatu genuen, eta hori hor dago, baina geruzetako bat, da abes batza solik, akapela, bera jentzeko beragoetan harminutuko musika daukate. Eta hori grabatu egin behar da, oraindik. Eta zaila da, ze horretarako abes batza bat, horretarako implikatzeko ba, motivazioa behar du, eta motivazioa behar du, ba, da, bat behar da, mm -hmm. enbanaldi bat bat hori katxe batekin, eta, egiteko behar dut, lortzea, kostaten behar izait, pila bat, orduan egongo da, horren arabera ale horren hori eta abesbatza daukan beste ale horren e, argitaratzea egongo da bon, emanaldiak lortzen ditudian edo ez horren baitan egongo uh -huh. da ba nire asmoa da urrengo ikasturtean zaia dena e, argitaratzen jotea hasier aipatu duzu organoa aipatu dituzu orain ere abesbatzak zein izan dituzu edo zen dituzu prozesu honetan horrela bizitzeko proiektu aldamenean, onduan zen dituzu pero bueno, ba, organorako Ana Belen organo jolea handoain e, derra, sekulako laguntza zidan bain zuzen urrengo alea, irugarrena izango dena da, organo musika, esan dezagun, akompainamendu bat, eta deklamazio, deklamazio bat, nire hau testu narratibuen deklamazio bat. Esan dezagun, e, e, audioliburu moduko bat, baina organo akompainamendu batekin. Eta... E, Izio, baina organoak dauzka nabardura tindiriko pilarako haukerak, izugarria, instrumentu bikaina da. Eta e, Santa Maria Eliza bas, Basilika zean, e, donostikoa orain zarberritzen ari dira, mm -hmm. baina hor dago kabaleko emia zortziron eta irurrogeita iru, rogeita, iru dela jatorri ze organo hori, eta justu hor bat gainera zarberritzen hasi baina aste betelenago. Eta berak giratu zidan, baso, soinua hau, Lortu ezakezu, hau lortu ezakezu, hau lortu ezakezu, hau lortu ezakezu, lortu ezakezu, lortu bat, lortu eta asko lagundu zidan horretan. Eta gero abezbatarako, ba, kea abezbatarrekin nagusiki, tolosako kea davizazurza zuzen zuzendari duen mm -hmm. e, hauztaldearekin, eta hau entzun entzunditak egun pasarteak kearen, kearen akira, eta nahiko nuke ere, ja, etorkizuneko garabaketak ere, berailekin egitea. Nola entzun behar da? Aixerliak? <laughs> ba, e, ez dago modu bat. Moduetako bat izango ditateke, eta hori gustatuko ditzai dake, mm, bueno, e, errealitate bat izatea bat izan zaila da, baina, entzun irakurten ez da? Entzun irakurketaren, entzun irakurraldiaren ideia guztoko dut hori izan liteke bat ezakiz e testuak e, liburuan, liburuan horrengonetan bagogei ale atera dituz, baina, bueno, e, ezakiz bat, e, Leicester ziura eski ziura eski e, ezakiz noiz, baina, a, bueno, e, e, pisa desklusu, ezen, baina, baina, baina bukte buktegin ere argitaratuko dela, esango nuke Leicester orduan kozik e, nago Orduan, bueno, ezakiz PDF-ren bitartez, orduan ariun bitartez, edo liburuaren bitartez, baina entzun irakurtzen. Baina gero gogon daitezke irakurketak, gogon daitezke entzun aldiak bakarrik entzun, testua entzunez, e, testuak ere bere horretan nahiko nuke pentsatu irakurri e, daitezkela, hori niretako berri honalizateke norbetek esango balit, badea, irritu naiz liburua irakurtzen bere horretan. Horrek esan nahiko luke elementu literarioa e, are, oza, jakera alkoa, mm -hmm. sostengatu egiten dela bere, bere horretan ezta eta entzunaldiak bere da horretan ere, gustatuko hitzalake sostengatzea bere burua. Orduan, bueno, nis supasatzen dut, suposatu da esnaiko nuke pentsatu, dagoela, hori, e, estetikotasuna nitzak, nifutateko moduan nitzak. Gero, geruzaka, noski, geruzabaten, oza, diska bat entzuten dut du, bigarren alea, irguarren alea, laguarrena, edo, amaieran egongo da, e, liburuak mm, tartekatzen ditu, geru, e, ale guztiak, eta e, liburuan ja testu guztiak daude e, sakaban atuta, ale guztietako testuak sakaban eta elkarren artean sortzen dute e, lan oso bat. Orduan imaginatu, lehenengo dagoa lehenengo aldearen pasarte bat, eta gero dator, segarren aldearen pasarte bat, eta horrela, denek beraien e, e, material guztia aurkeztu arte. Mm -hmm. Orduan, orizan hori dateke beste aukera bat, ere baita, orduan, oride bat zegoen, asieran, gateru zer nahi nuen lortu, bauri, entzuteko E, irakurtzeko ikakurtzeko eh esperientza estetiko fiska bat anitzearen ideiare gustako gustoko nuen. Izan ere, eh Asirrentsulek Garbi Uler dezaten musika proiektuak liburu eder bat darama berari esku ema da Azalgorri intentsuko e, liburu eder bat 20 alea ipatu bueno, Asirako zure formula hori, ezta? Ba, ale gutxi izanik taldeka partekatzekoa liburua. Hori zen nire eta polita eruditzen zizan ideiare baita. Oda, zuri zu izten zelizu liburu bat, baina balakizu, e, konpartitu gar duzula. Ze, alde gutxi dago orduan, nibi daltzen dizu zuri, eta zu izango da lardu dadun ba, zure inguruan daukazun komunitate horrekin edo e, partekatzeko. Hori izan zen ideia, ezakit, benetan esatzen badizu, ezakit zen errutaran hori horrela izaten den edo ez, baina hori zen ideia. E, Agian etorkizunan, ale gehiago, agian aterako ditut, baina printzipioz hori zen e, gustatzen zitan ideia hori, konpartitziarena eta eta azkenean eh zu irakurtzen dituztenan zerbait ba gizap, hori, agian onik gustatuko zaio, ba, partekatuko dut eta hori eh izan dezagun jabetza komun horren ideia gustatzen zitean. Irakurtzeko liburu hor dago eskuragai eta entzuteko nondago eh Shirley. Se sarean la angustia sharean entzutaieke. Bai, bancampen bancampe deituriko Asierli Bandcampen eh, diska guztiak, eta orainarteko horrela bizetekorren ale guztiak daude, arte argitaratutakoak, lehenengo eta bigarrena. Eta gian, aipatu beharko nuke, formazio duale lehenengo alea izan zena, YouTube-en nuen lehenik, ze, bueno, iskentzen zidan aukera bertan azpitituluak baliatzeko, eta nola, formazio dualean, agian, berezik nahi nuen entzun irakurraldearen eh, esperientzia hori azimaratu, Hau, nahiko nuke horrela e, gozatzea ez, e, modu bat adiratzeko hori zen hori pantaila beltzan jarri e, bat ere bidiorik ez jarri baina e, azpituloak jarri nire musikari horrek ere bueno baliat batentziaren aukera bat entzun irakurtaldiaren e, esperientzia e, burutzeko orduan agian formazio duela pandemia parte interesgarri altzateke ere youtubeko nire hasierri kanalean ere entzun irakurtzea you <music> alana egina dago, proiektua orain dik bete-betean borobildu eta itxigabe, eta beraz aso asierra alperrikakoa da etorkizunaz e, galdetzea, baina kantunetan bertan ez, zuk zeuk galdetzen zuen orazoaz, noranoa hemendik dik hmm. bi iru urtera, zertan nahi luke asierrek bere burua bere sormena norantztoa asier? Bueno, egia esan, peluzeko sorkunta prozesuan Ego teak, badauka ere, e, alderdi zama puntu bat, nahiko zenukela berri du ere berreskuratu zero puntu hori non dena den posible. Eta gira esan, lehenengo aldiz, esan dezagun, ze normalean nik lanak bukatu, igual pare bat konzertu, aldela, eta urranguari joan ez da? Orain, beste modurik ez daukat, paraleloki edo, Beintzat, beintzat neurri batan eskeni nere buruari aukera, zero punturretan egoteko naiz, eta orain diketu duan amaitua horrekoazta. Orduan, orain bertan dago bueno, baditut ideiak, eta mm, banabil pentsatzen, e, baina noski, orain, auskalo, norera mangon hauen. Baina naiko nukena da, ba, orain arte ikasi izan duan, E, guztiaba ikasten jarraitu eta hortxe bilaketa horretan batzutan itxumustuan eta horregatize gehiago ikasten duzun bideo horretan ba jarraitza Asier errenteria musikaleko irakaslea da zer irakasten diazu? Ikaslei? Bueno e, irakasten dugu elkarri <laughs> pila bat eta bueno, nik ikast, irakasten ditudan e, ikasgaiak dira analisisia izan dezagun dela teksturuzkin moduak, modukoak egitea, baina partiturekin, konposizioa ere irakasten dut, hau da, eh garaiezorreinetako eh moduan idaztea edo pieza musikalak idaztea, eh eta musika elektronika edo no estudio, est, estudioaren formatuaren baitan eta e, nola burutu maketak eta musika elektronika nola egin ere baita, ekoizpen musikalak egiten duguna. Beno, gauza, gauza dexente, baina nahiko e, guztatzen zaitpentsatzea sorkuntzara ero bideratutako e, irakaskariak eta e, eta askotan konsolpaterioa bilduan teorikoak deitzen diren, badidez, harmonia bat edo kompozizio bat, guztatzen zaitpentsatzea lanatzen ditu da nahiko praktiko eta nahiko sorkuntzara bideratuak. Horrela bizitzeko, zer dago tituluaren atzean? Ba... Eh, Asko, dizka batzutan, beste batzutan baino gehiago. Baina, e, idazkeraren aldetik, e, horrela alberrioen kontua badukate ekintzea do, arian-arian zaudelako horren mugimenduaren e, nabardura hori, hau da ez duzula izten ezaldia ezta. Hortxe, e, urtzen duzula mugimenduan, horrela, hortik. Bizitzeko, bueno, baita ere, horrela bizitzeko espresu bera geratzen dela pixka bat ez dakizula, ez da? Ez duzu amaitzen, dago pixka bat irekia eta e, bizitza, horrela bizitzeko badago nik momentu horretan e, bizitzarako errotikoak konsideratzen dituen gaien inguruko hausnarketa bat. Horrela bizitzeko da egoeraren inguruko hausnarketa bat, ez da? Noski itxia itxia estena, baizik eta etengabe hor e, e, mugimenduan dagoen eta etengabe aldatzen doan horrekiko hausnarketa. E, Guk jarraituko dugu, asierlien zuten eta jarraituko dugu, asierliren lana aizatzen, bejonde izula, asier sorkuntza, prozesu, luze honetan murgildu, nekatu, eta indarberritzeko e, gaitasuna izateatik segi sortzen, segi ingurua sorgintzen, eta eta bon, sandako, eskerrik asko, eskerrik asko sormen lan ederra jendart eratzea gatik. E, pozik eta arro esaten dut, asierren gurasoak eta gure gurasoak biasainen etxe bloke berean <laughs> direla eta bai. bueno, horre zerbaitek konektatzen gaituela. Bai, bai. Ni Oso eskurtutan nago, benetan ez atendizuet urte guzti hauetan zehar, zeusti, urte guzti hauetan zehar, gonzarete arreta pila bat eskaino diazu, eh, segulako atentioa eskaino diazu, eta benetan oso eskurtutan ahuela, beho nizu bat zui egiten duzun lana datik ere baita, ortsa, segurirratia ortsa, tinkondiko mantenduz, eta ni benetan zuekin oso eskurtutan nagoela. Eta bat zer bat zuekin egitea, beraz, eskarrak zuei. Aixer, besarka da, besarka da ez estu bat. Besarka ez du bat. Aio, agur. Aio. Horrela bizitzeko gaitz? Bai, horrela bizitzeak, horrelako testu eta musikarekin. Zintzilik, mugimenduan gelditzen den titulua? Zora Zintzilik, mugimenduan utzi gaituena? Zintzilik, mugimenduan bereziek, berezi egiten gaitu asiergidoiali.bandcamp.com Hortxe bere lanak entzun gai eta baita asierli.com web horrian ere. Eta bera kontatu digun bezala YouTubeen ere Axerdik badu kanala beraz bere lana ezagutu nahi baduzue hortxe aukerak aurrean ez daukagu liburu gorri mardula eta beraz entzun bitaran ezin irakurketarik egin begiak itxita irakurriko dugu hasierren e, lana. Bai kantu batzuekin halaxe egin eta berak helburutzat zuena nirekin behintzate ari da lortzen ez da. E, bai musikak eta bai literaturak berak ez, testuek hitzek oso ondo, eusten diote, Bere aldetik eta elkarrekin baze ez. Horrela bizitzeko bildumako ni aur, bigarren laneko, ni gar, kantuarekin, ni gar, kantuarekin, dator naster arte. izan txu, ello. aio. Aio.